شخده لعقول عالم خطمي بيبه شیطانا خطمت وقتی عواند خده پاک نوانا شو خده پاک نوانا عددین او زنده علمان در مساله و باسی شخده لشیطان سوال قبولتوه انتوره نامیده کیه تم دخوين خده مالا وخراکی وزت اعلم ویخبر خاله نو قصده رب الانسان تقوا واستاق باليمين لقسمي لا اريناهم اجمعين گمراكم بدا خلق طول الا عباده منهم المخلصين مگر استغفرت وركشي بندگان هذا انا بجي نور بقسم داتول دم استاق باليمين لقسمي گمرا نخذكاكم فخارش قال فالحق زما وينا حق ذا حق فإسالة والحق اقول او زحق ويناكم لأن, لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين خامخا دكاكم دو زخستانا وطا تصير كسوك دي قولنا بس ويخده ويحق حق مداخا وغضاءة الفإسالة او زمافه سلم حقه ايزا حق و اناكم زباقكم خاما حادو زخصطانا او تافسي تسوك روانه داغين فلچاقيدة دي خوابك رامل دي خراق اش بقونه فااكه تنزمك وهي يدعون من دونه الا شيطانا مريضا وخال لابتخذن من عبادك نصيبا ولا اومن يمن نعم ولا مرنم فليبتكن اذان العام ولا مرنم فليغيرن خلق الله امن يتكفر شيطان وري من دون الله فقد خسر فسانا المؤمن يا ايدوا ام يمنيهم مما يدهم شيطان الا غروه خدعه الشيطان واي خدعه بها بيكمراكم يذلونك بخايهاتكم خايهات کیږي به دا چا چارې کړې دي راځل لږه واخ پائش کې تیر واهشاه راځانند ټلویزیون لږ نن ډراما نن سينما دا له ومني نه لعب د دې کې به مختلف واهشاه کا جون ریبستہ د عبادت نه ستو تاريخي نه کرکټ څه لخړو لوږه یا اوخروبه او خربه له نوځل چلش و زمان حکومت در زناور حکومت تیه و لکه تاس یا لو بیل دمره اهمیت با قول چه طول داوکین چوٹک را ایو ناکر دروازه سم را پنخواه جوڑی که نو چه دا طول سرکاری دفتر بندی شي نو سم ته خزانه تا نخصان واسه که کٹسی که گین دو گاته کونگان آغا قومون چه اغی ملکون آغشتی دی اغی دمره سودو لی چه زمون بسود جمع لکن سوده لی دا غی سلم روپه لوب و توبه سنان بیر شیره تازو خرزدار یه چه چابانده اربون روپه خاص بوری آنها خام پا دیتاری خطا باقی سور سلوسو سلوسو روپه تی کرتا یو کرتا سی چه خروان البیزوگار لوب چلو شو دا غی خام دولتا مرک دیلا تا سوشیو کو کشمیر کا پکے اغفل علاقے والے فلسطین والے روسیانو با سید اغوانستان نا دا درسلی طور پا روکے نکبے چوٹی مانا آوانو ٹکتا گین بانے میں سب چوٹی کریں حسن لدم ابی وقف حکومت ما پا دنیا کنی دلدل یا اسلامی ملک دم رضا نا ارتوب نشتا تا سوشیو کو کسی یورونی بانکره د ویتاسه خپلولوباله نو په سودي عربو کې شته نو پر یاو موږونو کې دوی د خپل میکونو د امریکایو او د یورپ نه خلک دي هغه خخرى خلک ته هغه لري فرټو د لپاره ته سم جمعي تاسو په پسوان پر ستنې راځه د خپل کونو او ځاورونه غن غورا نو تاسو ګور فرټو که حلکانې تباک تعلیم د سکونو ختم شو هغه به ټول نو بدلونه ورکړي ته نن حاکی په څومره دا شیطان ګمرا غيرا زمون دا صبرانی ګمرا کړی دا وزیرانی ګمرا کړی دا حاکماني ګمرا کړی د مملک او صدر او د مملک وزیر اعظم او وزیر اعلی نو به تدمره اهمیت ورکول چې هر څور ته څوټی شوونه کړکړته ننغه له ستان خلک راو ده جزائر غرب له ټول صبح د هوټه په هوټه چټي کوي را سیړي چې تاسو چې ته خپل بدل کړ د سړی ته غرامه سوخه کې را را سیړي چې خلک یې پته نه کې چې موږ په کودان مو سي ویو دیوی دا مولیان پسیده مون کسی خلاب پسیده او خسرسی با تبالیو دیو دیو دیو کانگریزانه که ایخو اغبی زوگان دی او غیدان که ایخوار سرده سیطوب که یعنی دا خپل ملک کارم که که از رطول ارسی پلوه رو پوده اولا با سیسی شو دیو تارکتون دلوگی نم ری و خلقه نزاره اول طرف تسلو سو رو پیٹی کٹ یو سڑی لکیر کٹ چولی دو یونی لجوسی چلی شو یو اولک لوگ مزمون دی دا بیزوگان او پکار نی بادران پکار دی چی کشمی رو گٹی ہندوستان اسلام جاندکو برد دالو گواری بیزوگان دی او رینا مونگ رست پاتی شو تاس پاگین کی مخابلہ که دا نور دا سوی تک موطری جوڑ کے لارے وران خیطه جوڑه که اصلحه جوڑه که نمد دی خبرو کی روستو یوزا فدیکی دی اولو ترخیونو یا خام چه جبخ پلکلی نی یا خام چه تحزیم پلکلی نی یا خام چه قانون پلکلی نی یا خام چه والای و ناس تخپلکلی نی دی دغتا ترخیوی چه لور با کرکتا انار اللہ من نو شیطان و ولا عبد لنا ولا امن ينعم دي تب مختلف عائشہ فزړه کې اچوم دي ولا منو باسن ستاره خراب د فکرنا د مارګنا د کماتنا دی یو سریتو د کارما په تاسو دی واسونو بس یو فرض د هغه چې ولا شاسوې خو زده شنه څه چل شو اخته ضروري دا دراما ضروري او درو باندې تاسو پرې خو نا خدا یاد دی پره داسشه دی چه تاو کنون دو بروغ دی که کرکتو لگی دو کنه خارو گتا لو بل خارو گا وی دا جناب انگریزانو نامی بردنا دی مخ فرانس کی عورس چوٹی شی ہوا چوٹی پا دیکھنی وا چه زمون دی اسلام یو کتاب سیاری کبیر ایمان محمد ابن حسن شیبانی نغه سیاسته داخلی او خارجي او د جهان په موضوع لريشوي ناغه فرانسېجه به تاغي او لو کمیټي هغه جوړ کړره د امام محمد بن حسن شيबानी د یو عالم د دين نامو کتابونو خپل کې به تا نړۍ نجاه کتابه راوې موږ دنیا کې د ټولونو او مرکې تصنیف لیکلې شوی کتاب چې سیاست لیکلې شوی دی نام خپل کې به تا اعلان وکړو شو ٹی بلو بیچ گیندو بیٹی نا اخبارات او دکشو اندوستان ام فتح ایلکا دا زی اندوستان ام فتح ایلکلو بودتو لیو ایلکا دلازد جلیسو خلق در کوری خانی و انا الی حال نو شیطان قصب خو اولی ریخنه پاکتا اجو باکل ستو ایلکا چې خدای انسان گمراه او قسم کوي هغه گمراه کړي او دا هغه گمراهان دي والا په عزت کې زه زه تاسو سستې ما قالزه تمه ما دا د مسئلو ته پوس کې دا مساله څنګه زما زین تدارهږي او التم جنل الله ردا یاران ناسې ما یې سړی مونږ کې څاروي مساله څخه دا موسوی د دې پس عقیلی نفسه به ما را غواړي چې ستاي مونږ کې ما صالحه په معنا کنه خبرو کې چې مونږ د کې شینه نو قانونه په非洲 خنا استا په لوېنه کې تسني لو ينهم مجمعين دا قوم د ګمراكم طول الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استا وغرق لشي اغه وبات بات پاتګيګي نور به زمانه بچ نه پاتدي الله <سؤال> خدای پاک ورته فالحق زمها حق فیصله را هو قول زت د رشته زم ما په پلان کې دروغ ني اغه فیصله را لا امل ان جهنمه منك خامخ دت وکم دو زحتانا ومن من تبعك منهم اجمعين ته بس جسو ګروني د دې کول رتورونه به دو زفتنه وردی خوز تا دا شیطان لمسا دا خشتا جنی روانی خلق راشی چه گوری داسه چه بی یو گوده گیزی و رازی داسه چه بشو دا کن گور شیطانی لمسا دی چه تا قل پورتو پیغمبر ما اصالکم علیه من عجر من زغوارن نتاسو نپدی عجر و ما انا زغو تاسون باچی تاسو تسنسیت کم تاسو نخمی پیسینه نگسته اما أنا, انا من ذاهن نه خبرکم اما انا من المتكلمين ذا تکلف نکوم ذا حنا خبرینکم انه ذکر للعالمین لذرا قران شریف مگر نصیحت ده ټول مخلوقات راپا ولا تعلمن مداه بعد حين تدینت نما ندا نمالم بکته حال دی لذی ذکر و بدیل امجام بعد حين سزمانه نفس سوف تحفظ ذي خبر عن جامعين وصلى الله وبركاته.